Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej, det är med Du ljuder på BP-podd. Den svenska säsongen börjar lida mot sitt slut Men vi tugga på som om ingenting har hänt här Detta är BB-podd på gt.se Om blåvitt, störst på blåvitt, det är så vi jobbar Glimberg, Ja. du ser ovanligt solbränd ut idag <laughs> Nu gör jag, du, det gör ja. jag inte alls det Däremot så doftar jag limoncello Det har druckit säkert 70 liter Agua Valencia under helgen Varför då? För att jag har varit i Valencia Ja men vi får höra lite om vad du tyckte om det lite senare då kanske Ja det kan säga något om eh, Veckans gäst är vi extremt glada för att han har kommit hit På grund av extremt aktuell I måndags fick vi se ett grymt, stort och snyggt Tifo Över typ hela gamla Ulla -V. Så därför sitter vi nu här med Christian Hermansson Från Tifo-gruppen Välkommen till bb Tack så mycket Hur så mycket. tillfreds är du med måndagens tillställning? Och du det var nog lite tifert. som jag sa innan att uh, det är ungefär som en förlossning typ, som gick jävligt bra. Och det kom ut ett fint barn. <laughs> det var väldigt smärtsamt under tiden men sen blev det något fint. Ja, fast man fick inte se hela smärtan. Man fick bara se bra grejer. Ja. Det kom ut en hundraåring. Ja. <laughs> och det var ganska lång -åringen som gick ur från det fönstren. Uh. Och fram. <laughs> det var en ganska lång kryssan också jag har förstått. Uh, den var ganska jobbig. <laughs> Vi ska komma in på det senare också. Spännande. Eh, har vi någon sponsor den här veckan, Patrik? Det har vi. Vi är av Peter Malmros. Peter på sats i masthugget. Det var svårt att säga det. Ja. Vad är det speciellt med honom då? Han är då extremt fokuserad vid det här tråkiga som heter träning. <laughs> Men om man vill eh, få bukt med sin träning så ska man gå till honom. För man får en gratis PT-timme om man är blåvit. Och då ska man gå in på gt.se-babypodd Högst upp ligger en banner så klickar man på den och kommer man till Peters fina sida Och där kan man boka sin gratistimme För att få lite tips på hur man bör leva sitt liv Våga ta chansen och testa det nu Jag tror fan nästan alla som lyssnar Behöver det på ett eller annat sätt Vad säger du Christian? Det låter ju väldigt bra Ja men det är ganska bra. Ja. Det, det, är liksom, det är ingen krusidull i den här dealen utan det är nog med Peter som är, har gett en lite dum deal för sig själv <laughs> kanske. Men det får man ta Så är det Peter. Ja, så är det Peter. Då går vi väl rakt in på snabbfrågorna då eftersom det är en ny gäst här ikväll. Det är så vi brukar göra ikväll. Kör. Kör. bara. Fullständigt namn. Karl Christian Hermansson. Karl Christian. Inte det? Det låter som en karaktär i en Hassan äh, sketch. <laughs> Jag får börja busringa så. Jag vet, MC-klubben, men jag tror inte Claes, Claes. igen. Ja. Sofia Hågs. Ja. Äh, ålder? 31 äh, Var bor du någonstans? Jag bor i Linnestan. Aha. Och du kommer därifrån också? Ja, Borta hela mitt liv Born and raised ja. Men du bor inte kvar hos mamma? Nej Det här frågan har jag fått en del indikationer på I vå våra äh, frågor på sociala medier Är du singel? Ja, det är jag <laughs> <laughs> med, med ett garv Med en singel Då använder vi här som en, en Lätt kontaktanons också när vi ändå är igång eh, Vad tittar du på På tv om det inte är Sport och fotboll Det blir mycket serier De vanliga Game of Thrones Lite mycket Netflix-serier, Daredevil Marvel-serierna Det vanliga? <laughs> ja det kanske inte är vanligt Vilken är den bästa genom tiderna då? Jag får nog säga Breaking Bad. Där. Många säger det. Ja, den är ju bra. Ja, mm. ballar lite i slutet med. Ja. Eller det ballar ur fan hela serien <laughs> ja, det faktiskt som man ska vara riktigt Lite så är det Vad lyssnar du på för musik? Ganska mycket allätare men mycket hiphop. Mm. Vad är det som ligger bäst innan en match i lurarna då? Nu fick de spela frågan här. Ja, det fick då. Han, ja. <laughs> Svårt. Det beror på lite vad, man, vad det är för humör och vad det är för typ av match också. Ja, men om det är det peppigt, om vi skulle möta AIK hemma exempelvis. Om ja, men då, då får det ju något stökigt. Då får det bli lite mer så här brittisk grime typ. Sånt. Mm -hmm. Har du spelat fotboll? Ja, det har jag gjort. Och som högst, vad var, blev det då? Ja, svenska. Ja, men vilka då? Assalia. Ja. Gammal fin förening. Aj, men. Ja. Gustav Svensson har ju spelat det. Jag tänkte ju säga det, men du är, han är 87-a igen, så att ni har inte spelat Nej. ihop där. Då. Nej. Vem är din favoritspelare i just nu? Jag måste säga Mads där. Det finns ingen annan. På grund av att han har stått på kommandobryggan? <laughs> Nej, men han ställer ju upp. Han, han tar ju liksom ton mot fansen. känns som ett språkrör på ett helt annat sätt än någon annan gör i föreningen. Han står rakryggat i med och motgång. Han är en bra gubbe. Det är danska gener. Han är bra på att åka husvagnar också. Mm. Vem är din favoritspelare blåvitt genom tiderna? Pontus Svänblom får vi säga. Intressant svara här idag. Ja faktiskt. Mm. Mer om det sen kanske. Ja. Eh, vilket är ditt bästa blåvitt minne? Mm, det, är... det finns ju ganska många att ta av. Men jag tar ganska färskt. Hällsing Fors borta i år. Det mm. var en Mång... riktigt rolig resa Och en rolig match också ja, Vad var det som var så speciellt med den resan För det är många som var där Vi missade den precis av, på grund av anledningar Väldigt många anledningar eh, Men det var det är många som sagt att det var en grym resa Det var en ganska intensiv kryssning Över Som var <laughs> ganska kul <laughs> ja. Sen hade jag otyden att åka kryssning hem också Som kanske var lite mer Slirig mer. Det var Nej. intensiv på ett annat sätt Ja kan man säga, utan att gå in på för mycket detaljer. Och en match där vi ligger under eh, rejält och, och alltså totalt och så vänder vi och går vidare i ja. en superviktig match. Och den glädjen gick ju inte att ta miste på kan vi säga. Och nästa omgång sker sig allt. Ja, ja, så kan det gå. <laughs> eh, har du någon så att säga, favoritspelare någon spelare som du diggar som inte har spelat i blåvitt? Det kan vara var som helst i världen. Alessandro Del Piero, får jag säga. Mm, nej, inte cool, mm. Håller du på något annat lag än IFK Göteborg? Jag har gjort det innan, men nu har det blivit så intensivt de senaste åren med blåvitt så att jag har inte tid att lägga så mycket kärlek på någon annan klubb. Vad var det då då? Då var det Juventus och Chelsea. Då ska vi prata lite om, det du är här för att prata om Christian, mm. TIFO-gruppen och TIFON. Yes. Vad är TIFO-gruppen? Om vi börjar så enkelt. Det är något så fint som en paraplyorganisation av olika grupperingar på Kommandobryggan. Förklara vad en paraplyorganisation är för då våra yngre lyssnare. Det är, en ledande, det är en organisation där ansvaret leds neråt på många olika... Plan. Det är antitesen till en, en, en karriärspyramid. Ja. Flera olika grupperingar och grupper som samarbetar för att göra TIFO. Precis, så ja. det är väl de mest aktiva grupperna på kommandobryggan då. Ja. Som hjälper till med det i dagsläget. Och hur många är ni där ungefär då? Vi är väl 30 eller 35 aktiva nu i TIFO-gruppen. Om mm. man ska tro antalet i på Facebook. <laughs> ja, typ. ja Men det är någonstans där. Liksom. Ja. Och det är ni som liksom planerar, strukturerar och tillverkar tiforna och även genomför dem på läktaren med hjälp från resten av publiken såklart. Va? Ja, det är en bra sammanfattning. Ja. Ni genomförde ju ett jäkligt snyggt och uppskattat tifo innan AIK-matchen i måndags nu då. Mm. Kan du inte berätta lite om vad det var vi fick se? Enligt mig en ganska pampig hyllning till gamla Ullevi. Som alltså fyllde hundra år, ja. år. Och vi har ju haft swish för det innan då för att samla in pengar för det här Tifot. En hundring för hundraåringen. Så redan där börjar planeringen då för att få in tillräckligt med pengar för att ro hela det här projektet till hamn. Ordentligt. Vi kan ju också, också förtydliga då så alltså att... Gamla Ullevi det är ju även gamla Gamla Ullevi som räknas in i den här tiden så det är inte någon som undrar vad vi snackar om här nu. Nej men ligger ju på samma mark och har ju helt häpnadsväckande fått samma namn. Ja, men det är ju som ja, var inblandad. Ja, ja, men det är en helt annan historia. Ja. Det är en helt annan historia. Man kan <laughs> eh. säga att skattebetalarna eh, gjorde inget fynd i det läget. Men Nej. det är en annan femma Och vad består det här tyffot av bara i beståndsdelarna? Vad är det man får se? Ja, alla kanske inte har sett det. Om man inte har sett det så kan man gå in på alla sociala medier som har med IFK att göra. Men vi har lagt upp det på vår babypod på Facebook också. Ja, det har vi. Ja. Det är ett massivt eh, flagghav. På långsidorna. Blåa och vita stora flaggor. Allt, som... ut, allt utom borta sektionen eller borta ja, eller vi kortsidan. Lät inte, vi lät inte dem vara med. för att de kanske blev sjuka på det och ville vara med. <laughs> Men, och det, detta akkompanierades med en stor flagga i mitten. Med den gamla gaten till gamla Ullevi. Och den här gamla, alltså... gamla Ullevi ska vi säga då. För att... Och detta är alltså över klacksektionen då? Ja, mm. båda klacksektionerna. Både under och övre. Vilket mm. inte har hänt innan. Och det är ju ganska svårt i och med att vi har en delad eh, klacksektion och inte en lång, fin trappa som den gula väggen eh, har, <laughs> som Dortmund har. Okay. Ja men precis, den som jag älskar att höra om. Eh, ja, hur svårt är ett sånt här TIFO då? Det är fruktansvärt eh, tidskrävande och eh, komplicerat också. Det, det kan man inte säga något annat om. Men är det svårt rent tekniskt? Inte om man har rätt personer till att göra det. Nej, jag stod ju faktiskt själv på kommandobryggen den här matchen. Surprise, surprise. Ja. Eh, och jag var faktiskt jävligt imponerad över hur snabbt och enkelt och problemfritt det faktiskt gick att få upp de här grejerna. Det var grundbart bra jobbat och planerat förmodligen. Ja, och, men där är ju mycket tillskrivet till att vi har en väldigt bra SLO också som kan hjälpa till så att vi får mycket tid på Ullevi och kunna Rigga och testa och allting också. Jag har fått lite siffror skickade till mig angående det här Tifot. Jag tänkte dubbelkolla dem med dig för att se om, om det stämmer. Mm. Och då så har jag fått att det krävdes en knapp mil tyg för att göra det här Tifot. Det stämmer bra. Och att det var 5300 handgjorda flaggor. Yes. 42 200 häftstift. Mm. 220 liter färg. Ja för er som inte vet hur mycket färg kostar så kan jag säga 220 liter färg. Det är extremt dyrt, det är Låt, extremt kostsamt. Det låter lite tungt, tungt också. Det låter ja. nästan lite som den här VM-krönen, kanske från 94 här nu. Det gick, upp, det gick åt, <laughs> nästan upp mot 80 liter vatten på Sveriges scenning. Men, men det här är mycket mer. <laughs> ja, men jag, ska dra lite. Jag, jag har målat om min friggebord hemma nu här då, då köpte jag 10 liter färg. För 398 kronor tror jag det var. Så ungefär 400 kronor. Och då var du sur. Då var jag lite sne. <laughs> och, då, och det var dålig färg. Och ni köpte 220 liter färg. Mm. Uh. Frågan som alla ställer sig. Vilken färg blev det på figuren? <laughs> <laughs> den blev i sand. Som det heter. Jättesfin blev den. Klipp Samma som resten av mitt hus. Jag tänker inte klippa bort Jag pratar gärna gott om mitt hem. <laughs> uh. Och sen då, sist men inte minst om, om man räknar för att, för, för att göra det enkelt om en person skulle göra det här i för, för att få ut timmarna på det och den här personen jobbade 60 timmar i veckan så hade det tagit ett år att göra det. Ja. Är det ofta när ni gör så här storslagna grejer undrar jag då? Det är väl målet på, men äh, det, här, det här tog vi oss vatten över huvudet lite grann. <laughs> men hur många var det totalt som involverade i det här projektet? Runt 50-60 personer har lätt varit inblandat Och uh, vad kostar det då? <laughs> det är alltid en intressant fråga ja, men ja. Jag, fick, jag, fick, jag undrar om det stämmer, det låter väldigt mycket Kostade det 150 000? Nej, det kostade mer Kostade det mer än ja. 150 000? Lägg på 50 000 på det 200 000? Yes. Kan man säga att de vaskar? Nej, det gör de inte. Det är Nej. ju en rolig grej. Men här, då, då får man ju också förstå vikten av att det ofta pratas om att skänka en slant till Tifofonden. För gör man det så får man vara med och se sådana här mäktiga, mäktiga, fina grejer. Det tycker det jag alla ut. ska göra. Hur gör man enklast om man, eh, om man ska skänka pengar till Tifofonden? Lättast är väl att swisha, eller? Och swishnumret till Tifofonden är 123-024-1539. Och så kan man skicka en slant som man tycker är rimlig Vi har väl släppt runt 75 poddar Och gillar man dem så kan man skänka en krona per podd Och det blir 75 kronor Låter en bra plan faktiskt Och så avrunda uppåt till en hundring liksom Ja, lite så Och sen vet alla att man skänker alltid fyrsiffrigt Som tusen <laughs> Ska du ha till din friggepord ja men. ja precis Precis. Men det är väldigt många som är supernyfikna och tycker att det här är jättehäftigt grejer. Om man vill vara med och göra så här grejer, hur gör man lättast då? Det lättaste är ju att komma i kontakt med Tifo-gruppen via Facebook och skicka ett direktmeddelande. Snacka lite, berätta om vem man är. Var man Så alltså man får en bild vem det är som vi var där. Och så kan man få komma och göra någonting Kul. För jag, jag gissar också att det är så här att om man, om man har så här stora projekt och gör så här kostsamma tidskrävande saker så man kan inte ha folk som är där bara för att hänga eller bara för liksom att det här verkar kul och, och, och testa någon gång. Nej, nej, nej. Utan det får inte. vara någon som faktiskt brinner för detta som faktiskt vill vara med liksom. så man kan liksom inte bara ha en öppen allmänhetens åkning på, på det heller. Nej, det blir lite dumt. För vi vill gärna att folk är åskådare till Tifot inne på arenan men kanske inte under tiden vi gör det. Men känner man att man vill komma och bidra för det är ju för samma mål som alla. Alla gillar ju Blåvitt som lyssnar på det här förhoppningsvis och som är intresserade av att göra Tifon för Blåvitt också. Men jag tycker det är häftigt för att Tifogruppen för mig det har blivit lite som ett så här världsband så man skänker pengar till och till slut då så, så kommer ett stort uppträdande och man vet inte riktigt vad det är man förväntar sig. Och antingen så kommer det något riktigt storslaget som den här hiten man har längtat efter eller så kommer det något nytt som man inte riktigt hade förväntat sig men som var fint ändå. Mm. Och är det lite så man vill jobba heller? Ja, det är det. Man vill ju hela tiden vara innovativ och hitta nya vägar och äh, nya ska... varianter. Ja. Men om jag tänker på folk som vill vara med också då liksom. Jag kan tänka mig att om, om man ska liksom visa att jag vill verkligen göra detta så kanske man man kanske inte får vara med och börja med att designa flaggor liksom. Utan man kanske får börja med att placera ut konfetti på sittplatsläktaren istället första gångerna. Är det något sånt som vi... Nej alltså det kan gå rätt fort så länge man visar framfötterna och vill vara vill var med och ta sitt ansvar så är man väl redo för att göra det mesta i någon gruppen. Men alla ni som är med här har, ni, ni har gjort det tråkiga att, göra, så att säga för Jag tror att många som är, vill vara med i tifo tänker att fan vad grym den där var. Jag tror jag skulle kunna designa något snyggare. Och riktigt så kanske det inte funkar på uppstuts bara. Så glammigt är det ju inte. Det, <laughs> det, det, det, är, det är inte så. Det är inte några uppgifter egentligen i Tifo som är något Glamoröst i. Utan det är ju många timmar att stå med krökdrygg och måla flaggor eller skissa eller häfta flaggor då. Det är ju väldigt många arbetsmoment som. Ja, det är inte. Det är, det är kanske inte så kul som det låter, men slutprodukten blir ju riktigt bra. De här 5300 är... flaggarna. Mm. vad köpte ni dem? Vi har ju köpt rör på. Ja, jag kommer inte ihåg vilket ställe nu, men. Byggvarhus. Ja, ett byggvaruhus som vi har sågat av då till rätt eh, till rätt längd. Och sedan så har vi häfta fast tyg i flaggorna. Okej, okay, så de är handgjorda varenda flagga. Rivit tyg. Så jag har haft 100 meter rullar och gått och mätt ut eh, 1,5 meter på varje och klippt och rivit. Så ni har inte beställt dem från flaggkoppen i Bremen eller något sånt där. <laughs> Nej, men då det finns en sån. Det finns säkert. Det, det finns borde säkert, finnas ja. en sån. Ja. Vi ska vi starta. <laughs> Nej. Så allting är handgjort eh, Vi har ju fått en hel del frågor Till dig och Tifogruppen Du får ju vara talespersoner helt enkelt Då, mm. då har vi en fråga på Twitter Från Peter Johansson Hur skulle ditt dröm -tifo På Gamla vis? se ut? Jag har ju en förkärlek Till kaostifon När det är mycket saker liksom Det är konfetti, det är flaggor Ballonger Ja, det är vad som helst. Man får säga pyroteknik också, man får säga det. Ja, det får man. Och det hade väl varit kul i små inslag också kanske. Lite förverkerier och... Ja, bara knö in så mycket grej som möjligt. Så att man inte vet vad man ska kolla ens, utan det händer grejer överallt. En, en uppdaterad variant på de här gamla som vi har sett från eh, nya ullevi derbyna mot Öys och sånt där. Ja. Och, när det bara flög allt möjligt i luften. Precis, och tänk lite mer Sydamerika på det så... Då har vi nog ett bra Samuel Ivarsson har frågat på Instagram här. Vilket lag i världen tycker du producerar bäst tifon? Och hur kan man som vanlig supporter hjälpa er på bästa sätt? Eh, ja, vad, vi har ju besvarat lite andra delen där. Eh, ett, skänk lite pengar. Två, vill man göra mer så ta kontakt med er på Facebook. Ja, och eh, tre, kan man fika in också om man... Var aktiv på alla direktiv och uppmaningar som kommer från tifo i samband med Tifon. Typ också. var på läktaren klockan 06.00. Ja, Läslappar som står vid stolen med flaggor. Ja. Vifta ja. med den här saken den här tiden och så vidare och vara ja. lite uppmärksam. Ja. ja. Lite enkla saker. Och ja. för att besvara första frågan. Då får jag nog nästan säga att eh, polackerna är ju riktigt duktiga på Tifon. Så jag säger nog Legia Warszawa där. Det är de som har gjort den här den här ultraskillen som blir Jesus eller tvärtom. Ja, tror det. Tvärtom var det då. Jesus som blev ultraskillen. Ja, och så hade de någon som med lottningen i Champions League. Ja, just det. Jesus back. Det var ni... lite kaxigt. Det gick inte så bra för dem men. Ni får, ni får youtubea dem om ni vill se dem. Ja. Peter Sundberg frågar på Twitter. Vilka är framtidstrenderna inom TIFO? Finns det rörliga tifon, ljud, ljusproduceringar och så vidare? Man har ju sett lite, som till exempel i Danmark förra året var det ju något tifon med mycket rörelse med någon kanonkula som kom åkande och sprängde någonting och så blev det bengaler efter. Det, det känns ju ganska roligt och ganska utmanande och kanske kolla på något sånt också. Men 3D och sånt är väl ganska mycket som mm. går i, i bräschen nu. Sen så måste man väl säga också att ni är Ganska mycket i början av en Resa som det är så fint brukar heta På Idol och så vidare Det kan man säga eh, Så att, man, man, att vi har kommit så långt som, en, som den eh, Uppvisningen vi fick se I måndags, det är ju jävligt Grymt bara det liksom. så att Man kanske inte ska förvänta sig att eh, Hela läktaren ska Dansa i någon sorts eh, Tredje grej redan nästa Säsong men det är sånt Man kikar åt kanske Ja man måste ju testa för, och, för att se om det går att genomföra. Med 3D Genomvis. menar man då att man kanske drar en overhead och en eh, sån flagga över hela läktaren och sen så dyker upp någonting emellan tygbitarna som kommer rakt från taket så att säga. Mm. Det var ju några tyska typer från den senaste tiden som man kan kolla på. Härta Berlin har haft ett... Den när det kommer upp en kille och kikar in en kikare va? Nej, det var någon flagga med någon hand som ja, jag ser. kom ut. Det det Dortmunds gjorde den med kikar. Ja. Gula väggen. Gula väggen är det, det. Kan man få med din friggebord som dyker upp på något hörn också? Det vore fint. Du får lösa det nästa säsong. Den är bara 12 kvadratmeter stor. Kan, kan man ha hela friggeborden med? Kanske. Jag funderar på att bygga ut till 15 kvadratmeter stor. Att vi skulle flytta till en bb studion i Det är så intressant. Det har varit mysigt. Uh, Jenny Bjurström frågar. När ska Young Fellows bli mer inblandade i Tifon? Mm. Den diskussionen har vi varit uppe på Tabeten några gånger och... Det är ju egentligen bara att lyfta frågan med någon i TIFO-gruppen som man vet är med i TIFO-gruppen. Eller ta kontakt via de mer officiella kanalerna. Nu säger vi att de ska ta kontakt med dig då. Ja, det kan du göra. Då ja. kan vi se om vi kan hitta en... Bra väg. Det vet för jag. Ett samarbete. Det har ju till exempel Djurgården gjort med apberget med deras sektion för barn mellan vad kan det vara 6, 7, 8 till och med 16 vet jag i alla fall. Och där mm. har de en ung kille som Djurgården själv har promotat eh, väldigt mycket som vad kan han vara 9, 10 år. Fantastiskt duktig. Så det finns nog mycket talang i botten. Så att eh, ta kontakt för guds skull barn. Men ni är i alla fall öppna för att samarbeta med Engfälla Fellows under rätt förutsättningar definitivt. Ja, det finns inte lika liksom många stängda dörrar där. Nej, nej, det ska du väl aldrig göra. Ed can fråga på Instagram. Kommer det bli något schysst på Jalmars sista match? Som alltså är nu på, på måndag. måndag. Sista hemmamatch då. Du ska tilläggas ja. Där kan man ju välja att svara olika saker men <laughs> Alltså, ja, med, med nej tank... och kanske Med tanke på att vi ändå snackar En kille som har varit i klubben Extremt länge Så är det ju klart att Någon form av avtackning så kommer han ju få Från tifo Kan hända från, från, från, läkt, från läktaren i alla fall ja, Så ni får hålla ögonen öppna Sen är det väl lite det som vi har sagt också Man kan inte avslöja allting i förväg va Då blir det väldigt tråkigt Det tror jag de flesta är införstådda med Då blir det som en Lasse winnebäck det är ingen som vill gå på det. Nu får du många mot dig, att Ja, det är inte jag ta det. Vi var på Kent och jag för några veckor sedan. Ja. Sämsta jag sett. Ja, det var så där, faktiskt. Ja, det var det faktiskt. Synd på ett så bra band. Då har vi fått in en fråga från Starboy93-Cool här. Och jag vet att vi har haft en förut, när Bobbanesta tror jag för länge, länge sedan. Men det kan ju ha hänt nya grejer. Går några av pengarna från Tifofonden till Bengaler? Där kan vi göra ett väldigt, väldigt eh, stort klargörande att inte ett enda korvöre går till Bengaler. Whatsoever. Och kommer aldrig göra. Enkelt och kort och konstigt. Vad skönt då. Ja. Då kan du eh, släppa din ångest om det är Starboy93 cool. Sista frågan. Också på Instagram. Det var mycket Instagram idag. Härligt. Rasmus Forsström frågar Dags för fonden att skaffa Twitter, många inbitna där som är väldigt trigger happy med att skänka pengar. Han är kåt på sociala medier den här Rasmus Forsström. <laughs> Rasmus han är det. Han tjatar mycket om staplar och skit. ja, och, det är viktiga grejer. Ja. Vi har ju faktiskt tagit honom lite borden här och eh, sett till. Ja, vi har ju löst det under poddinspelningen nu, snabbt enkelt. Så att du, den finns live. Där ser ni, det finns fan handlingskraft i den här podden alltså. Det är inget jävla lallande här I Tifo-gruppen i alla fall Och om man vill följa dem på Twitter Kan vi promota dem så heter de Tifo-gruppen Göteborg det. Tifo-gruppen GBG Följ dem Det står det allt om hur man bidrar Är det någon som är här Van vid sociala medier som kommenterar det här kontot nu Så att ni inte har fuck off direkt Och så dör allt Vi löser det på något sätt Det är bra det Av ja, vi har pratat en hel del om vad som hände precis före matchen nu då med Tifo grejer. Mm. Ska vi också ta och behandla lite av vad som hände under själva matchen? Låter bra. Han du ser någonting överhuvudtaget eller var du eh, tifo Nej, jag lyckades faktiskt se ganska mycket men jag levde nog ganska mycket på ruse från Tifot också. Så det blev mycket, det blev mycket stök, ja. mycket känslor som var tvungen att, tvunget att komma ut. Ja, eh, blåvit vinner som är 1-0 då, en av de första hållna lollorna i år, mål av Elias Åmarsson mm, Inget dåligt mål heller Ja, riktigt fint, mm. eh, en lite märklig aktion i straffordet när han vänder typ avvitt och, och petar in den i vänster burgavel Det är ett sånt som man, man skulle kalla det för ett juniormisstag om det inte var så att det blir mål av det, då var det ett <laughs> så kan man säga. Eh, annars så måste man ju också vara medveten om eh, i all eufori över att vi har slagit eh, AIK ändå, en av de ljuspunkterna på säsongen att första 20 30 minuterna så var vi faktiskt reellt tryckta av ett tungt spelande AIK. Ja det var det första jag såg när jag kom upp på läktaren var någon som räddade bollen på mållinjen. Jag tror det var Jameson Och jag fan, vet inte. Och fan vet om de, det inte var inne också. Ja. Det var, det var strykare på det alltså. Och de hade flera lägen som absolut hade kunnat sluta med mål. Jag kände väl själv sådär att efter första halvtimmen så hade det kunnat stå 0-2 till gnaget. Och då hade vi typ förlorat den matchen med 4-0 istället. Någonting som kan irritera mig lite, för det var ju många spelare som lyfte sig i den här matchen. Det kan ändå irritera mig. Att vi kan tagga till på ett sätt i den här matchen Så vi inte kan göra matchen innan som är jävle När alla vet att de är värda för oss Exakt lika mycket ja, Poängmässigt menar du? Ja. Känslomässigt lite mer mag Jo målbar. men så är det ju Men vi ska ju inte vara känslostyrda När vi är professionella fotbollsspelare Samtidigt kan jag också störa mig på argumentet du har det lön, fan kan du inte taga till till det Jag tror det spelar någon roll hur mycket lön man har I, i vissa anseenden det, Läget är som det är och psykologin är som det är Men det irriterar mig något fruktansvärt Vad vi Däremot ska ta positivt från matchen Det är ju det som vi säger här också att Vi håller faktiskt nollan mot ett av de bästa lagen I serien eh, Och det är En lite på nytt född eh, Tomas Rongne i mittförsvaret Som är jävligt bra Vad var riktigt härligt att se han var lite tillbaka liksom, i den gamla stilen och vann varenda nickduell och eh, bröt några gånger riktigt sent där härligt glidandes på gräset. Han gjorde väl i stort sett bara ett misstag och det är när han ska själv ska lägga in bollen i mål ja. I fast situation där uppe. Men det kan man förlåta nu efterhand. Jag ja, tänkte säga att det är då det är okej okay att han gör misstag. Det är inte då... det som är hans primära uppgift att göra mål. Han har gjort sitt mål nu så i första matchen. Precis. <laughs> Um, och hela mittförsvaret eh, Bjersmund var också bra tillsammans med Och slog några bra krossbollar Dessutom då med lite känsla Så att, eh, det Ger ju lite hopp inför framtiden I alla fall att vi faktiskt kan hålla i Den här matchen trots att vi blir tillbakatryckta Nu då. Nu ser bara att framtiden är ganska kort <laughs> <Innan> <laughs> Nollare, är öven, jo, ja, jo. Men man får se längre än till Norrköping borta Aj, ja, men det får man göra uh, Framåt uh, Så är det väl uh, i till stora delar är Elias Åmarsson och Sören som, som löser biffen så att säga. Mycket handlar om kontringsbollar på dem och sen så gör de mycket kreativt själva. Eh, och Elias också mycket riktigt som gör målet där då. Så att där får vi tacka de eh, killarna för att det blev något att ha. Summer ihop det här nu så blickar vi framåt. Ja, sammantaget en jävligt skön kväll snyggt tifo, bra tryck på läktan. Vi vinner mot AIK, vi släpper inte in några mål. Alla borde kunna vara nöjda och glada. Ja, varför satt vi och gnällde, precis. Nästa match är ju Sundsvall borta. Men eftersom den spelas kanske precis just nu, eller igår när du lyssnar, eller när du än lyssnar, eftersom avsnittet släpps samma dag. Tätt mellan matcherna. Ja, så hoppar vi över Kevin Walkers gamla kompisar och går rakt på Elfsborg hemma. Precis, och vad är det som är så speciellt med den här matchen då, Christian? Det är ju en levande legendars sista match i Blåvitt på hemmaplan. Eller två får man ju ändå säga. Nu är det ja. inte ett legendar men man får ju ändå flika in att Adam gör sig sista match också. Adam som ska man inte underskatta. Kom där någonstans 04-05. Jag kommer inte fan exakt ihåg då han kom. Uh, har ju egentligen varit i Blåvitt hela tiden förutom det lilla Året då han likt alla studentbarn i Sverige åkte till USA och skulle vara au -pair, och i hans fall då <skratt> fotbollsproffs för att sen inse att det här var ingenting för mig och så kom han hem ungefär Exakt så är det. Kallar du Adam för au pair nu? Ja, Nej, jag ska inte förminska Adam alls. Eh, Framförallt så minns jag honom från hans eh, första vända i FK-Uteborg där han har gjort väldigt mycket nytta och tagit eh, såväl kuppguld som SM-guld för oss. Det har inte varit samma mytbildning och mytologisering kring Adam som det har varit kring Hjalmar. Eh, men man ska absolut inte glömma av att hylla honom eh, heller för den delen. Nej, han har ju varit eh, bra mycket mer lojal än många av våra Andra större spelare. Så att Definitivt. Säga. Eh, så att i vilket fall som helst, gå dit på måndag. Hylla Jalmar. Hylla Adam. Och eh, se till att vi trycker till de här dårarna från Borås också. De eh, som inte har någon riktig fotbollsplan på sin mm. fotbollsplan. Och ta med lite alla småmynt ni har också och lägg till hinkarna. tänkte flika in det. Det kommer bli en storskramling där. Storskramling? skramling Ska man tömma barnens sparbössor? Det låter som en bra idé, till en början. <laughs> ja. Sen kan man gå på sedlarna också, om man det. har några. Det är Och, fint. Om man vill träffa Jelma Jonsson, eh, Patrik, det vad, det hur, vill man, man. hur gör man då? Då går man till Blåvidshopen på lördag klockan 12. Då står Jalmar Jonsson där Och det är inte så att han har bytt tjänst i Göteborg Och nu står i kassan på Blåvidsshoppen Utan han är där och signerar lite allmänna roliga Hjalmar Staff Som har eh, dykt upp här nu i Blåvidsshoppen Som man kan köpa Och vill man ha en privat egen grej signerad Då är jag rätt säker på att Jalmar Jonsson faktiskt bara signerar det. Härligt ja, Jalmar är en hederskille Ja visst Bra Tjena, det här är Du lyssnar på bp post. Tja. Tjena Pontus, det var Jocke från Babypod där. här. Hallå, hallå, hallå. Och även Patrik är med oss. Ja, jag är också ja, här. Tjena, tjena Jolla. Hur är läget där borta i Moskva? Det är kallt. Det, <laughs> det, är, det är det första du tänker på att det är kallt. Ja. Ja, ja, då ja, håller det du det inne. han... Vi mässade faktiskt lite jag innan, innan jag och Pontus. Och då hade han en deadline för det här samtalet för att han skulle spela tv-spel. Är det sant eller? <laughs> ja v Vad är det innan, som ligger uh, i burken just nu då? Uh, nej, det är normal. det inte. Jag har väl sig då, då brukar jag du brukar lera. Känn... Du känner någon där varför. Du brukar alltid få så här leveranser väldigt, väldigt tidigt, ser jag. <laughs> jag känner alla. Hur fasen. Ja, ja, men kan du ge oss en liten uppdatering Om hur det går där borta i CSK. Det är liksom medial skugga Lite på ryska lön, kan man säga? Ja, det är rätt skönt faktiskt <laughs> Hur går det för. Nej, men det, det går väl halvdant nu Vi har varit rätt iskalla ännu sista månaden Men vi är ju med i racet. ja, såg... Så vanligt, så vi får läsa igen. Jag såg att ni hade torskat något eh, Derby mot Lokomotiv till och med, va? Ja, precis så, Nej, det har varit iskalla nu De senaste matchen. Men... Det är rätt långt kvar så det är inne att vända upp alltså. Eller så vänder åt andra hållet och går åt det typ Vad händer när man torskar ett Det Är det rätt ner i gymmet? Blir man bejodra eller vad? Tar de uh, det? Nej, man och hem. Och så är det inte med, med det. Ja, ja det blir inga kravaller på stan i alla fall eller? Nej, det är rätt lugnt här faktiskt. Alltså just det alltså, sen så är det ju typ lika mycket poliser som det är folk på läktaren också. Ja, CSGO är militärens lag också så ni kanske ja, har några stridsvagnar på er sida? Ja, precis. Nej, men det är alltid sjukt. Det brukar vara lugnt faktiskt eh, på derbyna. Alltså det är ändå bra stämning men det är, det är väldigt så Sen såg jag i Champions att ni lirade kryss mot Monaco. Är det besvikelse eller är det en seger? <laughs> <laughs> ja, det var ju sjukt att vi inte mål i slutet, även om det kanske var det. Men eh, det var nog ett bra resultat för oss alltså, Vi har kappat mycket folk och så är vi mycket skad och så vidare som vi får nog nöjda med det här matchen var. Ja, jag, som jag som spelar mycket FIFA. Jag kunde inte låta bli att och haja till när jag såg målskytten i den matchen här matchen. Traoré. Är ja. det den här killen som är längst i hela världen som ni spelar med nu? Ja, han är, han är, han är fan väl lång alltså. Han är 2 mig. 203 tror jag han är. För han. Ah, okay, han, är okay. lång. han är lång igen. Det får man <laughs> han nickar in då, Han är en sån som böjer sig när han ska nicka in en boll Ja i princip. i princip, han är väldigt eh, långsmal lång, liksom ah, Ja men han, han är duktig Du vad ska jag säga, vi, vi har ju också Christian från Tifo-gruppen med oss här som gäst idag Såg ja. du det här Tifot från i måndags förresten? Ja jag såg det, jag såg inte matchen igår eller var det på måndags? Säga. Ja, det var AIK, var eh, helt Men obetydligt. jag såg faktiskt på Twitter och på, på nyhetsmatoriet och den här gången Ja, vad tycker du om det Highlights så, så den där var inte snyggt. Det var sjysst tycker jag. stilrent. Ja. ja. <laughs> ehm, Christian, han har faktiskt en fråga också som vi ska ta med till det här. Ja. Hallå Pontus. Hej men ja, Jag är lite nyfiken på hur man firar ett ryskt ligaguld Hur går <laughs> festligheterna till efteråt? Hur länge man bakis? <laughs> <laughs> ja, det Har alltså, det, ja, det varit tre nu? Och jag kommer väl ihåg ett typ semest jag kommer att hyfsat. Är det ren äh, då... vodka rakt ut i blodet bara på den festen? Eller? Nej det var rätt alltså de, de gillar whisky faktiskt med era. Jag vet inte om de är lite fina i kanter de, de är vårt lag eller någonting men vodka kör de med såklart. Alltså, det är klart det står i flaskor framme liksom. Men jag tror nog det var lite villare nu när det blev faktiskt så alltså, det var villigt också kanske. Ja det var, det var med den ungdomliga entusiasmen där liksom <skratt> ja, Nu är det de kallhjärtade proffsen i Ryssland Ja lite mer så, så att man har unga där hemma Man vet att de firar inte guld 27 ja. dagen efter en år liksom Du har hunnit sluta landslaget också Ja Är det, är det frugan som trycker på det här bara säga, eller vad? <skratt> Nej det var helt jag Hon tyckte väl att vi inte skulle göra det Men jag kände för, för egen skull att det var rätt sak ja det, men det, man liksom, det kändes som att det låg bra Bra för mig bra i tiden liksom, För det är som sagt Ska man gå på det så är det ju liksom Tvåårsperioder jag känner väl att Jag är ju inte superfotbollsintresserad Om man ser ta ett som så nej. Äh, Nu för tiden Är det kul med Utan, fotboll? Nej, det är kul när man vinner efteråt <laughs> Nej men vi har ju snackat lite, du och jag fram och tillbaka ibland Och man har väl läst lite mellan raderna Att du var inte jättesugen på att åka och sätta dig på, på bänken igen nu liksom. du, du, Det har varit ganska mycket frysboxen där i landslaget Ja alltså dels, dels, dels alltså, det är liksom, Det tar ju mycket energi också Alltså det är ju mycket också Men jag känner just så att Nej jag kommer inte gå in hundra procent mentalt om jag åker dit igen Och då är det ingen idé att jag sitter och tar upp någon, någon plats liksom Nej så någon annan kan ta av sådana fall. För mig var det rätt. Det kändes ju rätt Jag varit med där så länge. Så sju år eller någonting. Så det kändes ändå. Det har ändå varit sjukt kul varann då jag har med, Men nu känns det som att det var rätt. För mig kändes det bra liksom. Det lite mer tid för familjen och sådär. Ja, eftersom man lever borta sjukt mycket nu. allt på östen och så. När det känts liv så ser vi borta fyra dagar i veckan. Liksom, när vi inte är hemma. Så liksom, när man får den här breaket då. När det är så får man liksom tre-fyra dagar ledigt här och... Sen tar det lugnt och ta igen den tiden. Så det, det kändes väldigt bra för mig faktiskt. Det får se. Men på ner att vi nu går till VM då. Och så får du samtalet här. Fan, jag vill ha in dig igen och du ska vara nyckelspelare. Hur reagerar du då? Ah, nej, nej, det är så klart man inte har varit med. Det tror jag inte. Och jag tror inte att jag hade varit nyckelspelare heller. Så. Men är alla är övertygade om det? Ja. Det kanske nej, men kanske är en nyckelspelare då. Ja. Hörru, nu har vi ju inte flaggat för att vi skulle snacka med dig, men jag vet ju då att om vi skulle gått ut och sagt att vi ska snacka lite med Pontus Vemblom så hade det varit en fråga som var 900% och, och resten hade inte varit någonting. Folk ja. är ju väldigt, väldigt, väldigt sugna på att du och Oscar Wendt och Markus ja. Berg och Gustav Svensson ska spela i blåvet igen. Ja, Han, kommer detta hända eller? Jag tyckte att han gjorde någon intervju där sist med landslöret då. Ja. Han beskrev det rätt bra. Att det hade varit en dröm så tror Men det ska, ska ligga rätt i tiden och sådär också. Så vi får se vad som händer. Men är det inte så då att, ärligt talat, om man ska snacka om hur det ligger i tiden liksom. Just, ja. nu, just nu går blåvitt på knäna. ja. Det är, alltså om det är någon gång Som klubben hade behövt det gubbar Så är det fan med nu För se vad som hände med Malmö när Markus Rosenberg kom tillbaka Och ni är fyra stycken som är bra Mycket bättre än honom Och cashen sitter på kontot Och du har spelat i Champions League Och du har kapat Jaja Torre på mitten Ja är det, Fan är det inte dags att komma hem nu gubbar På riktigt alltså <laughs> Det är lite tungt att säga att det till CSK Det är lite tungt att säga det till CSK När man har kontakt Fan <skratt> Klubben hemma på knäna Det är okej dra jag <skratt> ja nej, men det... det är svårt att se Att de bara har det lugnt Det har jag liksom. det, det svårt att se det är, Jag har ju ett och ett att Jag tror att man drar det också kvar Sen får vi väl se <skratt> ska, vi hålla, ska vi hålla utkik efter rätt kåk I Kongehälla åt dig då? <skratt> nej, absolut inte i kan jag säga Men någon annanstans Så blir det bra Ja, nej jag tycker ni ska sätta er och fundera på det I alla nej, fall Det är klart att det, klart att vi, det har ju vi gjort Vi har ju pratat om det sådär liksom Men som sagt det är, Man kan inte gå ut och lova saker Det känns också fel liksom Kan ni inte ta det beslutet efter en riktigt blöt kväll? Ja, men då kan det bli det Då vore det ju dumt om du pratade mer kanske Ja. ja. nej Öre Pontus vi ska inte ja. störa dig så mycket med nu för du ska få gå återgå till eh, och, sp och spela med. Eh, vi kan spela med Pittsburgh eller? Flyers Man, är det. Killushias. Tack. Jag skojar. Inte, va? <laughs> <laughs> uh, så tackar vi oss mycket för att du har lust att snacka med oss. Vi, vi tänkte vi ringer dig uh, igen om uh, um, några poddar och ser, uh, kolla läget med dig. Ja, det kan jag så ser vi göra. Så vi hoppas att det går lite bättre i ligan då. Ja, du har gått och hoppat. Annars kanske inte <laughs> jag inte svarar. Då ligger jag fyra meter under jorden ordan. <laughs> ja, ja. Nej, men eh, det är fint Pontus, kriga på oss och hörs vi. Det gör vi. Ha Hej då. Hej. Har och krille? Krille blir det nu. Ja, jag har mätt. Har du träffat mig med krille? Ja, det har Ni känner hur jag luktar, eh, Limoncello? Mm. Hela rummet stinker. Ja, <laughs> jag var ju i Valencia i helgen och njöt av solen och värmen och satt i shorts och drack drinkar ute på fina utseveringarna. Jobbigt. Mm, men gjorde mer än så. Jag var på fotboll också. Jag tänkte dra en liksom redgörelse på hur fotbollen i de fina länderna skiljer sig från allsvenskan. Valencia? Valencia. Fan vad de lespar Ja, de gör det. Det, <skratt> gjorde, det. det var verkligen så här när man skulle beställa... Aqua, som det fina danska bandet heter. Så, så sa de Aqua. Det tyckte jag var fint. Har du någon så här, eh, relation till Spanien? Till jag har faktiskt bott i Barcelona i några månader. Ja men då vet du ju vad det är jag pratar om hela kulturen. är sen semester. man <laughs> nice. Oh, nice. Jag tänkte faktiskt ta och eh, rapportera lite kring den här matchen Jag var på Valencia Barcelona Ditt Barcelona Christian mm. <laughs> Mitt Barcelona det, det var faktiskt en slump att det blev just den matchen Men det blev den matchen Och jag tänkte faktiskt börja med att berätta Om hur patetiska alla jävla spanjorer är Vi satt på ett eh, café eh an, till ett eh, hotell som heter The Vestin eller Vestin. Tydligen en jättefint hotell. Jag hade inte någon aning om, men det var jättefint där. Satt vi och checka var sin liten bulle och tog Agua de Valencia. Vad är fint där? Det var fint. Det var enda vi drack också Aqua Valencia, vilket är någon sorts eh, så här apelsinjuicelikör som man får i eh, en liters eh, förpackning som man bara bulkar i sig. Fantastiskt gott. När vi sitter där så ser vi precis så här 50 miljoner spanjorer radar upp sig utanför eh, vårt lilla bord där vi tänker de är inte här för att titta på oss. Nu har det hänt någonting. Nu, nu, nu händer någonting. Poliser kommer. De börjar spära av ta fram massa staket. Vi blir jättenyfikna vad är det som händer nu? nu är det någon politiker eller någonting som händer. Det börjar rulla in en buss mot oss. På den står det FCB. Vi börjar fundera på, aha... Kan det hända någonting här nu? Då visar det sig att vi käkar på samma ställe som eh, FC Barcelona gör innan match. Mäktigt kan man tycka. Avståndet mellan Valencia och Barcelona är 35 mil. Den uppståndelsen som var när Barcelonas buss rullar in för ett möte i den inhemska ligan var patetiskt. För vill man se FC Barcelona Om man bor i Valencia Kan man åka till eh, Barcelona I, I mitt tycke i alla fall Du menar alltså att Valencia-borna Blev starstruck av Messi och gubbarna när de... Så in i helvete Det var nästan patetiskt Ja man hade ju inte velat se Liksom folk gå man ur huset För att se Magnus eller Eikrem Och Ewinge Berget komma hit liksom, Nej. Och käcka brunch Nej och lite så blev det då liksom Så, här. så att och sen så började det fyllas på med mer folk. Sen kom det en hel del folk i Valencia-kläder och ställde sig i denna samling. Och då kände jag, men för helvete gubbar. Har för det är ingen karaktär överhuvudtaget? För det är ju inte så att Valencia har något dåligt fotbollslag själva heller liksom, äh, och historiskt och, och sådär. Nej, de var ju grymt bra på 40-talet. <laughs> <laughs> nej, men så är det. I alla fall, ja, och sen kom ju då i Messi, Neymar, Iniesta... Eh, Suarez och alla de andra Som jag inte kan vid namn eh, Ut då, ur det här hotellet Och det blir ju liksom totalt tumult Varav typ tre killar i Valencia Kläder skriker put efter Messi Och alla andra hyllar honom som fan Och, och, och så och sen åkte bussen bort till Själva arenan liksom Det var någon sorts One Direction upplevelse Ja alltså. ah, men det var jätteobehagligt alltså Jag tyckte inte alls om det Så vill jag aldrig att det blir i Sverige Fram någonsin. Framförallt inte för Magnus Wolf eh, nej Nej men lite så var det liknande känsla För fotbollslaget Barcelona i Barcelona Christian? Jag vet inte, jag relaterar aldrig riktigt till det Förutom en gång När folk låg till typ tusen Personer utanför Camp Nou Och sov för att få biljetter till Champions League-semin Och då stod det en vakt Och det fanns inga biljetter kvar Man han höll alla på sträckbänken till sex på morgonen Ungefär <laughs> just kille. Ja. Riktigt kille Riktigt bra kille men i alla fall så, och vi börjar ju säga, vandra bort mot Mestaya då. Kommer fram till Mestaya, var ju unik med Mestaya. Jo, det är Spaniens näst äldsta arena, men det var inte det som var coolt. Den var svart och orange. Vi pratade alltså om en arena som ser så förfallen ut så att den ser ut att ha överlevt så här 70 krig. Men det spelar ingen roll för den var nu svart och orange och hade fått en jättefin uppfräschning och såg riktigt cool ut. Och jag bara föreställer mig gamla svart och jag gillade det. ja ja in på arenan. Om vi tycker att vi har en dålig borta sektion på Friends Arena, så sitter vi på Friends Arena i mitt cirkel och kollar på fotboll om man jämför med borta sektionen på med Men det är väl lite rimligare där ändå, eftersom det är väl en del av den riktiga läktaren på något sätt i alla fall. Det sitter ju bort hemmasupporter på den läktaren också. Ja, och det var ju det jag ville komma till då att. Skillnaden då mellan Friends Arena och Mestaya är ju att Mestaya fyller ju faktiskt sina platser vilket i det här fallet var 55 000. Eh, medan då Friends Arena fyller 8 000 och en väldigt massa korvkioskar och så får vi sitta längst upp där. Så där har vi... Bakom ett draperi. Ja, så att då tänker jag att då kan väl vi också få en kort sida, För att det motsvarar ju samma sak. Det är helt logiskt resonemang här utifrån Mestaya. Jag, jag supportar det. Ja men vad skönt. <laughs> Branta läktare också. Väldigt branta läktare. Några platser fick de inte ens sälja. Sen var det då någonting som var positivt från det här. Valencia är inget turistlag. Det måste vara det laget som är typ så här mest, inom situationstecken, äkta. För det var ett jävla vrål och fräs och, och gap på eh, Barcelona. Och det gillade ju jag. Mycket fräs. Mycket fräs. Efter att de kastade flaskor i huvudet på Neymar. Och sen var det slut. Det var jättekul. Vad hände där egentligen? Vi har sett Många har sett på tv, om nu ska jag gå in på den internationella spanska fotbollen. Mm. Jag ser bara bilder på att det kommer en någon plastflaska flygande mot barcelona spelarna när de firar ganska löst, träffar Neymar på axeln eller någonting. Och sen så är det typ 20 Barcelona-spelare som faller som jävla bowlingkägle. Det var exakt det som hände. Jag råkar sitta väldigt bra till just vid det här tillfället. Och det kommer en flaska kan vi säga, säga att det var två, tre, fyra centimeter vatten i den eh, en vanlig pettflaska Och den då eh, dimper ner där Och Barcelona-spelarna lägger sig Ungefär som att eh, Hulk Hogan har gått fram och slagit dem i ansiktet Så att eh, ja Det var en spännande upplevelse Ja Sen måste jag lyfta upp en eh, lite rolig grej Och det är att när Messi och gubbarna då Går ut mot eh, Vad heter det? omklädningsrummet igen så Messi blir lite lack, va? Så Han bara, är fan, jag ju fortfarande trött på den här jävla Så han börjar gå så här tillbaka mot klacken, för han har tjafsat med dem lite grann nu i hela matchen. Fick man och då... inte se på tv? Vad? Fick man inte se på tv? Nej, det här fick man inte se på tv. Och då ser man så här hur vakterna säger: Nej, nej, nej, nej, nej. Dålig idé, Messi, kom inte hit, kom inte hit. Så ställer han sig bara och pekar på en kille. Och jag kan inte mycket spanska va? Men ett ord lyckades jag uppfatta. Och det var, eh, man säger puta. Och det säger man med väldigt bestämda ögon och pekar på någon. Liksom. Och ungefär så här, jag kommer hitta dig och jag kommer döda dig. Och säger kan från Och det tyckte jag så här var vackert att han kunde visa känslor också. Han har tuffat till sig lite nu, hur mässigt sedan han skaffade den här scooter-inspirerade frisuren kanske. Verkligen, han har ju växt i mina ögon efter det. Det är inte så svårt när man är 1,69 heller. Nej. Och kan det kanske? Gaddade armar och någon sorts skägg också. Mm. Han har blivit vuxen. Vad kul för honom. <laughs> någon det ska var, ju det ju ske också. Det var min Valencia-experience. Eh, Vad härligt. Med min jävla Valencia-erfarenhet ska vi eh, rappa ihop den? Det kan vi göra. Vi <laughs> slutar med Neymars skoter för tänkte Jag tror inte det är någon som lyssnar längre. Nej, Messi var det för övrigt <laughs> Det spelar ingen roll. Två ja. lyssnade. Um, vi uh, ska påminna om vår sponsor Ja, Peter Malmros PT på sats mastugget Har idiotdealen där han skänker bort En gratis timme på gymmet Där man får gå med honom Och kan säga till dig hur du ska träna Vi gör det varje vecka Det är skönt i kroppen För att det inte är särskilt jobbigt Men det känns bra efteråt uh, In på gt.se snedstreck Högst upp ligger en banner Klicka på den så kommer ni till hans sida Men det har ni hört mig säga så många gånger Så det kan ni nu och vi tackar Christian så jättemycket. Både för Tifot och, och, och hela Tifofondens vägnar då kanske. Tifo-gruppens vägnar. Ja. Tack och. för att vi fick komma hit och förklara lite hur det går till. <skratt> förklara oss. Upp mot bäggen. Följ. Jag har en kniv mot halsen hela podden. Följ Tifogruppen på alla sociala medier ni hittar. Ni kommer nog på Instagram så småningom också, va? Låter logiskt. Ja. Så ska du eh, avsluta med en annan grej, Patrik, va? Vi har ju en annan Patrik i IFK Göteborg än mig som inte är i IFK Göteborg överhuvudtaget. Patrik Karlsson Lagomir, a.k.a. Paka fick ju beskedet förra veckan om att det kommer tvingas en operation för honom för att han ska kunna bli återställd. Han spricker i foten, vägrar att läka själv. Och Vi tycker ju... Väldigt synd om Paka Samtidigt som tycker väldigt mycket om Paka Vi ju Paka Han är på något sätt för kroppsliga ju Paka eh, Hoppet och drömmen i FK Göteborg nu tycker jag ändå Mm, så är det Så att eh, Vi har för första gången på väldigt, väldigt länge Gjort en ny låt Ja, det kan man kanske säga Att det är vårt motsvarighet till, till Tifo kanske Ja, det kan vi säga för att, för att knyta ihop säcken och den röda tråden Även om det kanske inte krävs ett års arbete För att göra den Nej, inte så mycket tyg heller Ja så här kommer låten Kausa, Paka. Det kort kommer in och han skapar kaos, utmanar den här med elastikos så du ska dansa, Paka. Kausa, Paka. Skitter dig om du är långkort, snabb eller trög, enda regeln är att defensiven inte dör för du ska dansa, Paka. Kausa, Paka. Det kort kommer in och han skapar kaos, utmanar den här med en så du ska dansa, Paka. Dansa baka Skytter du om du är långkort, snabb eller trög Ända regeln är att effektiv är inte död För du ska dansa, baka Klausan, take då är det dagtigen, är det är det dags, igen? Är det, dags, är, det dags, är det dags igen? För han kommer in och fintar dig på maxén. Tunnel eller klack var de benen. Inne på planen med bollen in på scenen. Fintar med foten lurad. det är en så heta på gräset det är det ens sant. du på ett varv så väljer han kant. Kausat, pakar över six grow. Gör vad du vill. Ingen stoppar i för dem. För de hatar din vänster fot och i högen är känns att vi är med om. Får äckarna packar om. De ger dig kärlek så du kan dansa. De Mamma, vi fackar dem, jag vi fackar dem, jag vi fackar dem Lite kort kommer in och skapar kaos Utmanar röra backa med en Så du ska dansa, haka Kaosa, haka Skitter dig om du är långkart, snabb eller trög Eller regeln är att FEC är inte död För du ska dansa, haka Kaosa, haka Lite kort kommer in och skapar kaos Utmanar röra backa med en lastig koss Så du ska dansa, haka Kåsa Baka Skitter i om du är lång, kort, snabb eller trött. Än regeln är för sig är inte död För du ska dansa Baka Kåsa Baka, Baka. Mm. Matcha, bli vad du vill, vad du gör den till Du kan skjuta helt vilt eller ta dig chill Hur du än spelar ditt, stå alldeles till För vi ska vinna, vinna, vi måste vinna Vi är de bästa, aldrig får Linna. Matchen är för kort för att låta tiden vinna. Finta höger vänster sen kausa kausa kausa kausa kausa, kausa, kausa, kausa på planen. Så är kritikören. på kanten, lägg inen på sören. Kausar kausa från botten för att nå toppen. Kausa för själens sinnen och kroppen. Kausa, kausa för laget, kausar för publiken. Kausa för fansen, kausa med attiken. på max Maxi ingen besviken. Kausa tabellen, kausa statistiken. Paka och kaus så fort du får en sjans. Det kort kommer in och skapar kaos. Utvalda är av bakken med elastikus så ska dansa. Aka. Klausa! Baka! Skickar du om vi är långt kort, snabbt eller trött? Ända regn ner, inte död för du ska dansa! Baka! Klausa! Baka! Kritiskt kort, kommer in och skapar kaos. Utmanade du att med elastikos så du ska dansa! Baka! Klausa! Baka! Skickar om vi är långt kort, eller trött? Ända regn ner, de flesta inte död för du ska dansa! Baka! Klausa! Baka! Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.